Звучено книжкова хмаринка, розділ восьмий Лізі і Скот, частина друга Попри свої слова, що він дуже голодний Скот з'їдає лише половину свого сандвіча І трохи салату До пирога з ізюмом він взагалі не доторкається Зате більше за свою порцію випиває вина Лізі їсть із більшим апетитом Але не з такою жадібністю, як вона собі уявляла Її гризе якийсь черв'ячок тривоги вона не знає, що там у Скота на думці, але розповідь, яку він їй пообіцяв, схоже, буде для нього тяжкою, а для неї, можливо, ще тяжчою. Найбільше її тривожить, що вона не має найменшого уявлення, що це буде. Якісь проблеми із законом у тому сільському містечку Західної Пенсильванії, у якому він виріс. А може він має дитину? А може навіть одружився десь у підлітковому віці – проживши тим скороспілим шлюбним життям місяців два, не більше. Чи він хоче щось розповісти про Пола, свого брата, який так рано помер? Хай там про що йтиметься, а їй доведеться вислухати його тепер. Це неминуче, як дощ після грози, сказала б її добра матінка. Він дивиться на свій шматок пирога, здається, думає, чи бодай не надкусити його, але натомість дістає сигарети. Вона пригадує, як він сказав, родини засмоктоють, і думає. Він говоритиме про були. Він привів мене сюди, щоб розповісти про були. Вона не дивується, що від цієї думки її опановує страх. Лізі, каже він, я тобі хочу щось пояснити. І якщо після цього ти передумаєш виходити за мене... Скоте, я не певна, що хочу вислухати тебе. Його усмішка водночас стомлена і налякана. Я тебе розумію, і мені самому не хочеться про це говорити. Адже це те саме, що накласти на себе руки в кабінеті лікаря. Ні, гірше. Це як вирізати собі пухлину або розітнути чиряк. Але є речі, які необхідно зробити. Його блискучі карі очі не відриваються від її очей. Лізі, якщо ми одружимося, в нас ніколи не буде дітей. Це факт. Я не знаю, чи дуже тобі хочеться мати їх тепер, але ти походиш із великої родини, і я вважаю цілком природним – що рано чи пізно тобі захочеться заповнити великий дім своєю власною великою родиною. Якщо ти погодишся жити зі мною, ти повинна знати, що цього ніколи не буде. І я не хочу, щоб років через п'ять або десять ти подивилася мені у вічі і закричала, «Чому ти мені раніше про це не сказав? Чому?» Він затягується сигаретою і пускає дим крізь ніздрі, який підіймається вгору сіро-голубою спіралью. Він обертається до неї. Обличчя в нього дуже бліде, а очі неймовірно великі. Як діаманти, думає, вона зачарована. Уперше, він здається їй не просто вродливим, яким він, власне, не є, хоч у певному світлі його зовнішність може вразити уяву, а прекрасним. Такою красою бувають наділені тільки жінки. Це її зачаровує і в якомусь розумінні жахає. «Я надто кохаю тебе, і тому неспроможний тобі брехати, Лізі». Я кохаю тебе всіма тими почуттями, що виходять із мого серця. Боюся, що такий вид усеохопної любові з плином часу стає тягарем для жінки. Але я спроможний любити тільки такою любов'ю. Я думаю, що в розумінні грошей ми з тобою будемо багаті, але я не маю сумніву, що в плані емоцій мені судилося на все життя залишитися жебраком. Гроші мені надходитимуть, але щодо всього іншого, то я завжди матиму рівно стільки, скільки зможу тобі віддати» і я не хочу бруднити ці почуття брехнею. Ані тими словами, які я говоритиму, ані тими, якими триматиму при собі». Він зітхає тривалим тремтливим звуком і притоляє зворотний бік долоні, в якій він тримає сигарету собі до лоба так, ніби в нього болить голова. Потім відриває руку від лоба і знову дивиться на неї. «Дітей у нас не буде, Лізі, ми не зможемо. Я не зможу». «Скоте, ти звертався до лікаря?» Він похитав головою. Річ не в моєму фізичному здоров'ї, люба моя дитина. Це тут. І він поплескав себе по лобі між очима. Божевілля і Лендони незрозлучні, як персики і світло-жовтий колір. І Я говорю не про одну з новел Едгара По чи новелу для жінок вікторіанської доби зразка «Ми тримаємо тітоньку на горищі». Я говорю про реальний небезпечний вид божевілля, який нуртує в крові. Ти не божевільний, Скоте? Але вона пригадує, як він виходить із темряви і простягає їй закривавлені рештки своєї руки, а його голос сповнений радощів і полегкості. Божевільно і полегкості. Вона пригадує свої власні думки, які обсіли її, коли вона обгортала ту руїну своєю блузкою, що, можливо, він її і кохає, але він також, бодай, наполовину кохає і смерть. «Я божевільний», – лагідно відповідає він. «Справді божевільний». У мене бувають галюцинації і видіння. Я просто записую їх на папір, от і все. Я записую їх на папір, а люди мені платять, щоб почитати їх. На якусь мить вона надто приголомшена його словами. Можливо, її приголомшує також спогад про його понівечену руку, який вона досі з усіх сил намагалася відштовхнути від себе, аби щось йому відповісти. Він говорить про своє ремесло. Він так завжди називає його у своїх лекціях – не моє мистецтво, а моє ремесло, як про галюцинації, а це божевілля. Скоте, каже вона нарешті, писати – твоя робота. Ти думаєш, ти це розумієш, каже він, але ти не знаєш і не можеш зрозуміти того, що було. На своє щастя, моя маленька Лізі, я не привів би тебе під це дерево і не став би розповідати тобі історію Лендонів, якби знав зовсім трошки. Ні, я повернувся назад на три покоління, жахнувся, побачивши стільки крові на стінах, і твердо вирішив зав'язати. Я бачив досить крові, і своєї власної теж, коли був дитиною, і повірив своєму батькові щодо всього іншого. Коли я був малим, тато сказав, що Лендони і Ландреуси перед ними діляться на два види – придурків і психодіотів. «Психодіотам було ліпше, бо вони могли вичавлювати свій психодіотизм з кров'ю. Ти мусив різати себе, якщо ти не хотів провести все своє життя у психушці або в язниці». Він сказав, що це єдиний спосіб. «Ти говориш про самоколічення, Скоте?» Він знизав плечима, ніби був не зовсім впевний у правдивості своїх слів. Вона теж не була впевнена. Зрештою, вона бачила його голим. На ньому є кілька шрамів, але їх зовсім небагато». «Криваві були?» – запитує вона. Цього разу він відповідає, не вагаючись. «Атож, криваві були!» «Того вечора, коли ти просунув руку крізь оранжерейне скло, ти хотів випустити на волю психодіота?» «Думаю, що так. Безперечно так. У якомусь розумінні так. Він гасить сигарету у траві. Він витрачає на це чимало часу і не дивиться на неї, коли це робить. Це складно. Ти, певно, пам'ятаєш, як жахливо почував я себе в ту ніч», Чимало всіляких прикростей було навалено в одну купу. «Мені не треба було...» «Помовч», каже він, «дай мені закінчити, я можу розповісти це лише один раз». Вона замовкає. «Я був п'яний, я почував себе жахливо, і я не випускав усе це, усе це назовні дуже довго. Я просто не міг. Передусім через тебе, Лізі». Лізі має сестру, яка жахливо покалічила себе незабаром по тому, як їй виповнилося 20 років. Аменда це пережила. Богу дякувати. Але в неї залишилося на тілі багато шрамів, здебільшого вгорі, на руках і стегнах. Скоте, якщо ти себе різав, у тебе мали залишитися шрами на тілі. Але він нібито й не почув її слів. Потім останньої весни, через багато часу по тому, як я думав, що він назавжди заткнувся, будь я проклятий, якщо він знову не заговорив до мене. «Це струмує у твоїх жилах, хлопче!» Я й тепер чую, як він сказав, це струмує у твоїх жилах, як материнська кров. Хіба ти не відчуваєш? Хто, Скоте? Хто знову заговорив до тебе? Вона знала, що це були або Пол, або його батько. Але, мабуть, не Пол. Тато. Отож, він і каже мені, хлопче, якщо ти хочеш бути добрим і справедливим, ти ліпше випусти того психодіота на волю. Випусти його негайно, не втрачай довбаного часу. Так я й зробив. Трошки, дуже трошки. Він коротко змахує рукою, ніби робить невеличкі порізи, один на щатсі, другій на руці. Потім того вечора, коли ти розлютилася на мене, він знизує плечима. Я завершив цю справу. Я це зробив і з цим покінчив. Раз і назавжди. І почув себе дуже добре. У такий спосіб нам стає добре. Але скажу тобі одну річ. Я готовий випустити із себе всю кров, як із заколотої свині, перш ніж я... Посмів би завдати болю тобі. Я ніколи не зміг би тебе поранити. На його обличчі з'являється вираз зневаги, якого вона ніколи на ньому не бачила. Я ніколи не був таким, як він, таким, як мій тато, і потім кидає, наче спльовує Довбаний містер скажений. Вона нічого не каже вона не наважується озватись. Власне, вона не впевнена в тому, що змогла б розтулити рота. По-перше, за ці багато місяців вона дивується, як йому вдалося так жорстоко покалічити свою руку і майже не мати шрамів. Адже це неможливо, вона думає. Його рука не просто була покалічена, вона була перетворена на жахливе місиво. Скот тим часом закурив ще одну Герберт Тарейтон. Його руки тремтять, але тремтять майже непомітно. Я розповім тобі одну історію, каже він. Лише одну історію, і вона замінить усі історії про дитинство одного хлопця. Бо розповідати історії – моє ремесло. Він дивиться на сигаретний дим, який кільцями підіймається вгору. Я виловлюю їх з озера. Я розповідав тобі про озеро. Розповідав, Скоте, про озеро, до якого ми всі приходимо, щоб напитися. А тож, і закидаємо в нього свої сіті. Іноді по-справжньому відважні риболови, остіни... Полкнери навіть виходять у човнах і запливають туди, де плавають дуже великі риби, але це озеро підступне. Воно більше, аніж здається, воно глибше, аніж можна собі уявити, і змінює свій вигляд надто, коли споночіє. Вона нічого йому на це не каже. Його рука лягає їй на шию, потім ковзає під її розтепнуту парку, щоб узяти в долоню її грудь. Це не хідь, вона впевнена, це пошук точки опори. Гаразд, каже він. Настав час розповісти тобі мою історію. Заплющ очі, маленька Лізі. Вона робить, як він сказав. На якусь мить усе западає в темряву і тишу під деревом ням-ням, але страшно їй не стає. Поруч його запах і відчуття його близької присутності, відчуття його руки, яку він тепер поклав на її ключицю. Він міг би легко задушити її цією рукою, проте Лізі не треба, аби він казав їй, що не спроможний завдати їй болю, принаймні, болю фізичного. Лізі і сама це знає. Він може завдати їй болю, звичайно ж, може, але тільки своїми словами. Словами, що вилітають із рота, якого багато людей ніколи не можуть столити. Гараст, каже чоловік, чиєю дружиною вона стане менш як через місяць. Ця історія складається з чотирьох частин. Частина перша називається «Скутер на лаві». Колись давно був собі хлопчик, малий і худенький наляканий хлопчик на ім'я Скот. Та коли в його тата каламутився розум і він не міг випустити ту каламуть, навіть себе порізавши, тато називав його скутером. І одного дня, дуже поганого, божевільного дня, хлопчик стояв на чомусь дуже високому і дивився вниз на відполіровані дошки підлоги і спостерігав, як кров його брата повільно стікає по щілині між двома дошками. «Стрибай!» – каже йому батько, і то було не вперше. «Стрибай, малий Бевзю! Виродку святої довбаної матері! Стрибай негайно!» «Тато, я боюся, тут дуже високо!» «Це не високо, і мені до сраки, боїшся ти чи не боїшся! Стрибай, виродку! А то ти в мене пожалкуєш, а твій приятель пожалкує ще більше! Стрибай, як парашутист!» Тато, на мить, замовкає, роздивляючись навколо. Його очі витріщені, як буває завжди, коли він провалюється у психодіотизм. Вони майже перекочуються в орбітах, потім дивиться на свого трирічного сина, який стоїть, тремтячи на довгій лаві, у коридорі великого напіврозваленого фермерського будинку, де гуляють тисячі протягів. Стоїть, притиснувши спину до візерунків трафаретного листя, вималюваних на рожевій стіні цього фермерського будинку в сільській глушині, де кожен дбає лише про себе. «Ти можеш викрикнути Джеронімо, якщо хочеш, скутери!» «Кажуть, це іноді допомагає, коли ти викрикуєш його дуже голосно, стрибаючи з літака!» Так скоти робить. Він готовий прийняти будь-яку допомогу. Він кричить Джеронімо, що не зовсім правильно і не допомагає йому, бо він ще боїться стрибнути з високої лави на відполіровану дерев'яну підлогу, яка так далеко від нього. «Ох, ти ж паскудний довбаний Христосико!» Тато виштовхує наперед поле. Полові вже шість років, скоро буде сім. Він високий, має темно-русявого чуба, який спадає йому на лоб і на вуха. Він потребує стрижки, його треба вести до містера Бомера в перукарню в Мартенсбурзі, містера Бомера, в якого на стіні висить голова лося, а на шибці вікна видно злинялий малюнок американського прапора, і слова Я служив батьківщині. Але мене ще багато часу, перш ніж вони, вирушать до Мартенсбурга. І Скот це знає. Вони не їздять у місто, коли тато психує. І тато протягом якогось часу навіть не ходитиме на роботу, бо він тепер у відпустці і не мусить ходити на свій завод ЮЕСГІПУМ. Пол має сині очі, і Скот любить його більше, ніж будь-кого. Більше, аніж любить самого себе. Того ранку руки Пола залиті кров'ю. Посмуговані порізами, а тепер тато знову дістає свого складеного ножика, ненависного складеного ножика, який випустив стільки їхньої крові, і підіймає лезо вгору, ловлячи ним промені ранкового сонця. Тато сьогодні спустився до них сходами з криком «Бул! Бул! Сюди обидва!» Якщо бул випадає на пола, він ріже скота, а якщо бул випадає на скота, він ріже пола. Навіть коли тато психує, він розуміє, що таке любов. Ти стрибнеш, бо я мені знову різати його. Наріж його, тату, волає скот. Будь ласка, не ріж його більше, я стрибну. Тоді стрибай. Татова губа підсмикується вгору, оголяючи його зуби. Його очі обертаються в очницях. Вони обертаються, обертаються і обертаються, ніби він роздивляється, чи немає по кутках якихось людей, і, можливо, саме це він і робить, мабуть, саме це він і робить. Бо іноді вони чують, як він розмовляє з людьми, яких тут немає. Іноді Скот та його брат називають їх людьми-психодіотами, а іноді – людьми кривавого була. «Стрибай, Скутере, стрибай, капосний хлопче! Заволай, Джеронімо, і стрибай! У нашій родині боягузів ще не було, стрибай негайно!» «Джеронімо!» – волає Скот, і хоч ноги в нього тремтять і смикаються, проте примусити себе стрибнути він усе ще не може. Боягузливі ноги. Клятущі боягузливі ноги. І тато не дає йому ще одного шансу. Він глибоко встромляє лезо ножика в руку Пола, і кров тече з рани широкою смугою. Вона капає йому на штанці, на кеди, а найбільше червоної рідини виливається на підлогу. Пол кривиться, але не плаче. Його очі просять Скота, щоб він це припинив, але його рот закритий. Його рот нічого не проситиме. На заводі Ю.С. Гіпсом – який хлопці називають ЮЕСГІПУМ, бо так його називає тато. Люди називають Ендрю Лендона Скаженим, а іноді Містер Скажений. Тепер його обличчя маячить над плечем пола, а кучма посивілого волосся стоїть у нього на голові так, ніби вся та електрика, з якою він працює, проникла в нього, а його криві зуби розтулилися в жаскій посмішці маски Геловіна, а його очі пусті, бо тато кудись відійшов. Він відходько. І в його черевиках залишився тільки психодіот. Він більше не чоловік і не тато, а лише кривавий бул із очима. «Якщо ти зараз не стрибнеш, то я відріжу йому вухо», каже проява з наелектризованою чуприною їхнього тата. Проява, яка стоїть біля них у черевиках їхнього тата. «Якщо стоятимеш там і далі, я перетну його трахане горло. Мені на все наплювати. Ну ж, боскутере, покажи, на що ти здатний, друзяко. Ти кажеш, ти його любиш». Але ти не досить його любиш, щоб перешкодити мені порізати його чи не так. Тоді, як усе, що тобі треба зробити, це стрибнути з довбаної лави за вишки три фути. А що ти про це думаєш, Поле? Що ти тепер скажеш своєму паршивому малому братикові? Але Пол нічого не каже. Він тільки дивиться на брата. Темно-сині очі втупилися в карі, і це пекло триватиме ще дві з половиною тисячі днів, сім нескінченних років. «Зроби, що можеш, а все інше хай буде, як буде». Ось що кажуть Скотові очі Пола. І це розриває йому серце, і коли він нарешті стрибає з лави, на зустріч своєї смерті, як твердо переконана частина його іства, то він робить це не через погрози батька, а тому що очі брата дозволяють йому стояти там, де він стоїть, якщо стрибати йому так страшно. Вони дозволяють йому стояти, навіть якщо Пол Лендон помре». Він стрибає і приземляється на коліна в калюжу крові на дошках і починає плакати, приголомшений тим, що він досі живий. Але тепер рука батька обіймає його. Батькова рука підіймає його тепер радше з любов'ю, аніж у гніві. Батькові губи притискаються до його щоки, а потім міцно цілують його в куточок рота. От бачиш, скутере, друзяк госкутере, я знав, ти це можеш зробити. Потім тато каже, що це кінець. Кривавий бул закінчився, і Скотт може подбати про свого брата. Батько каже йому, що він хоробрий. Такий маленький, відважний сучий син, батько каже, що він його любить. І в цю мить перемоги Скотт навіть перестає звертати увагу на кров на підлозі. Він любить свого батька також. Він любить свого божевільного, схибленого на кривавих булах тата. Любить за те, що цього разу він усе припинив. Хоча знає, хоч напевно знає, що наступний раз не забариться. Скот замовкає, розглядається навколо, дивиться на вино. Він не завдає собі клопоту взяти склянку і п'є з пляшки. «То був не такий вже й високий стрибок», – каже він, – і знизує плечима. Хоч трирічному хлопчику він здавався дуже високим. «Святий, Боже!» – каже Лізі. «І часто він бував таким, Скоте?» «Досить часто. Не раз мені вдавалося втекти. Проте, коли я опинявся на лаві, то виходу вже не було, і кінця цьому не було видно». Він був... він був п'яний? Ні. Він майже ніколи не пив. Ти готова вислухати частину другу моєї історії, Лізі? Якщо вона схожа на частину першу, то я не певна, що готова. Не турбуйся. Частина друга має назву «Пол і добрий бул». Ні, я беру свої слова назад. Вона називається «Пол і найкращий бул». І це сталося лише через кілька днів по тому, як старий примусив мене стрибати з лави. Він вирушив на роботу, і коли його вантажівка зникла з очей, Пол сказав мені, щоб я добре поводився, поки він сходить до крамниці Мюлі. Скот руває мову, сміється і хитає головою, як роблять люди, коли до них доходить, що вони бовкнули якусь дурницю. До мюлера. Так він сказав насправді. Я тобі розповідав, як я повернувся до Мартенсбурга, коли банк продав за аукціону наш дім. Якраз перед тим, коли ми познайомилися. Ні, Скотте. Він видається спантеличеним і на мить якимось жахливо неуважним. Справді, ні? Ні. Зараз не час нагадати йому, що він мені майже нічого не розповідав про своє дитинство. Майже нічого. Взагалі нічого. До сьогоднішнього дня, коли вони влаштували собі привал під цим деревом ням-ням. Ну гаразд, каже він із легким сумнівом у голосі. Я одержав листа від татового банку першого сільського банку Пенсильванії. Схоже, десь існує і другий сільський банк цього зразка. І в тому листі говорилося, що після стількох років суд ухвалив рішення, і мені належала частина виторгу. Тож я сказав, розтуди його, так, і поїхав туди. Уперше за сім років. Я закінчив середню школу в Мартенсбурзі, коли мені було 16. Відбув чимало тестів. Не може бути, щоб я тобі про це не розповідав. Ні, Скотте, не розповідав. Він сміється невеселим сміхом. «Розповідав, розповідав. Налітайте ви, круки, розтягуйте все і дзьобайте». Він зображує каркання, сміється, ще більш невесело. Потім робить великий ковток вина. Воно майже закінчилося. Наш дім було продано за 70 тисяч, чи десь приблизно таку суму, з якої мені дісталися 3200, досить таки чимало. Хіба ні? Хай там яка, я об'їхав наш квартал у Мартенсбурзі перед аукціоном, і крамниця була ще там, за милю по дорозі від нашого будинку. І якби ви сказали мені, коли я був малим, що вона від нас тільки за милю, я б сказав, що ви верзете нісенітницю. Крамниця була порожня, забита дошками. На ній висіла табличка «Продається». Але вона так і зблякла, що літери майже не можна було прочитати. Вивіска на даху... Збереглася ліпше, і на ній було написано «Універсальний магазин Мюллера». Але ми завжди називали цю крамницю «Мюллі», бо так її називав наш тато. Він мав звичай багатьом речам давати свої назви, так, US Стіл» він назвав «Ю Жебро Стіл», а Пітсбург називав «Лайнобургом». І о, прокляття, Лізі, невже я плачу? Так, скоте. її голос здається дуже далеким, навіть для власних вух. Він бере одну з паперових серветок, які увійшли до комплекту пікнікового ланчу, і втирає собі сльози. Коли він опускає серветку, він усміхається. Отож Пол сказав мені, щоб я поводився добре, поки він сходить до крамниці Мюлі, і я зробив так, як просив мене Пол. «Я завжди його слухався, ти це знаєш?» – вона киває головою. «Ти завжди добре поводишся, коли тебе просять про це ті, кого ти любиш». Бо знаєш, що час, проведений із ними, закінчиться дуже скоро, хай навіть він довго триватиме. Коли він повернувся додому, я побачив, що він приніс дві пляшки кока-коли і зрозумів, що він збирається зробити добрий бул, тож почув себе дуже щасливим. Він сказав, щоб я пішов у свою спальню і поки що подивився там свої книжки, а він тим часом усе підготує. Йому знадобилося багато часу. Я зрозумів, що це має бути довгий і добрий бул, і це також наповнило мене відчуттям щастя. Зрештою, він покликав мене на кухню і сказав, щоб я подивився на стіл. «А він коли-небудь називав тебе скутером?» – запитує Різі. «Ніколи. Коли я прийшов на кухню, його вже там не було. Він заховався. Але я знав, що він спостерігає за мною». На столі лежав клаптик паперу з написом «Бул», а далі там говорилося. «Зачекай секунду», каже Лізі. Скот дивиться на неї, підвівши брови. «Тобі було три роки, йому було шість чи майже сім». «Правильно. Але він уже вмів писати головоломки, а ти міг їх читати? І не тільки читати, а й відгадувати?» «Так?» І Скот підвів брови, ніби не розуміючи, що її так дивує. Скот, а чи розумів твій божевільний тато, що він знущається з двох довбаних малих вундеркіндів?» На її превеликий подив Скотт відкидає назад голову і регоче. «Це його найменше обходило», – каже він. «Ти лишень послухай, Лізі, бо то був найліпший день із тих, які запам'яталися мені в дитинстві. Можливо, тому, що то був дуже довгий день. Мабуть, на заводі Гіпсом сталася якась непередбачена подія, і старий мусив надовго там затриматися. Я не знаю, що там було, але ми мали дім у своєму повному розпорядженні від восьмої ранку до заходу сонця». А у вас не було няньки? Він не відповідає. Лише дивиться на неї так, ніби в неї щось не гарасти з головою. І жодна сусідська дама до вас не зазирнула? Наші найближчі сусіди були за чотири милі від нас. Храмниця Мюлі була набагато ближче. Тому тато так її любив. І повір мені, багато людей у місті любили її не менше. Гаразд, розказуй мені частину другу. Скот і добрий був. Пол і добрий був. Великий був. Чудовий бул. Його обличчя прояснюється на цей спогад. Спогад, який урівноважує жахливу згадку про стрибки з лави. Пол мав зошит з аркушами в синю лінійку, зошит Денісона. І коли він налаштовував етапи була, він виривав сторінку із зошита, щоб її можна було згорнути, а потім порвати на кілька клаптиків. У такий спосіб він заощаджував папір, щоб зошита вистачило надовше, ти розумієш? А але в той день йому довелося вирвати два чи навіть три аркуші, таким довгим був той Бул. Двін із такою втіхою згадує про ту подію, що Лізі бачить, якою він був дитиною. На клаптику, що лежав на столі, було написано «Бул». І не тільки на першому клаптику, а й на останньому було те саме. А під цим словом... А під словом «Бул» Пол написав великими і ретельними виведеними літерами. Перше, Знайди мене близько в чомусь солодкому. 16. Але перш ніж замислитися над загадкою, Скотт із великою втіхою дивиться на число 16. 16 етапів Була. Його переповнює почуття тримтячого, радісного збудження. Головна причина його радості в тому, що Пол ніколи не обманює. Якщо він обіцяє 16 етапів, то буде 15 загадок. І якщо Скотт не зможе розгадати, бодай, одну з них, Пол йому допоможе. Пол звевається зі своєї схованки моторошним, зловісним голосом. Це голос тата, хоча Скот зрозуміє це лише через багато років пізніше, коли писатиме моторошну, зловісну історію під назвою Порожні демони, натякаючи Скоттові, де він є, поки Скот нарешті здогадається. Хоч набагато частіше Скот не потребує підказок. Він швидко вдосконалюється в мистецтві відгадування загадок. Так само, як пол швидко вдосконалюється в мистецтві зставити їх, знайди мене близько в чомусь солодкому. Скот розглядається навколо і майже одразу зупиняє свою увагу на великій білій чаші, яка стоїть на столі, в наповненій пилюкою смузі раннього сонця. Він мусить стати на стілець, щоб дотягтися до неї, і весело хихотить, коли Пол гукає моторошним і грізним голосом тата Не розлий там нічого, ти, мамо. Скот підіймає кришку і знаходить там іще один клаптик паперу з іншим посланням, що написане акуратними друкованими літерами «Брата». Друге. Я там, де Клайд, часто грався, з котушками на сонечку. Доти, доки не зник навесні, Клайд був їхнім котом. І обидва хлопчики любили його, але тато не любив. Бо Клайд безперервно нявкав, просячи, щоб його впустили до хати або випустили на двір, і, хоч жоден із них ніколи не казав цього вголос і ніколи не наважився запитати тата, проте обоє підозрювали, що до зникнення Клайда спричинився хтось набагато більший і набагато підліший, аніж лисиця або ласка. Хай там як, а скот чудово знає, де Клайд часто грався на сонечку і поспішає туди тепер, перетинаючи сіни, щоб вибігти на задній ганок, овзнувши лише побіжним поглядом і, певно, не більш як одним по плямах крові під своїми ногами. На задньому ганку стоїть широкий недоладний диван, від якого чути дивні запахи, коли на нього сідаєш. «Він пахне, як смажене пукання», – сказав одного дня Пол, і Скот сміявся, поки не намочив собі штанці. Якби тато був близько, опісені штанці означали б «великий клопіт», але тато був на роботі. Скот біжить тепер до цього дивана – де Клайд мав звичай лежати на спині і гратися котушками, якими поле Скот махали над ним, намагаючись дістати їх своїми передніми лапами, і утворюючи на стіні тінь величезного кота, що боксує. Тепер Скот стає навколішки і зазирає під великі диванні подушки, підіймаючи їх одна за одною, аж поки знаходить третій клапоть паперу, Третій ета була, і цей папірець посилає його до. То байдуже, куди він його посилає. Головне полягає в тому, що вони мають попереду довгий і цікавий день. Двоє хлопчиків цілий ранок бігають у старому сільському будинку та навколо нього, в міру того, як сонце повільно підіймається в небі, наближаючись до бездонного, незатіненого жодною хмаринкою полудня. Це просто розповідь про вигуки та сміх, про пилюку на подвір'ї та шкарпетки, які сповзають донизу, аж поки збираються у складки на брудних литках. Це історія про хлопчиків, які надто заклопотані, щоб попісяти в домі, а тому збрискують кущі на південному боці дому. Це історія про малюка, який не так давно вийшов із пелюшок, а тепер збирає клаптики паперу, під драбиною, яка приставлена до горища над сараєм, під східцями, які ведуть на ганок, під каменем, який лежить біля старого висохлого колодязя. «Не впади в колодязь, ти ж, маркачику, остерігає зловісний голос тата який тепер долинає з високого бур'яну, що на межі бобового поля, яке цього року залишили під паром. І нарешті Скот одержує останню інструкцію. «П'ятнадцять. Я під кожним твоїм сном». «Під кожним моїм сном», – думає він. «Під кожним моїм сном. Де це може бути?» «Тобі треба допомогти, шмаркачику?» – лунає моторошний голос. «Бо мені вже хочеться їсти. Скоттові хочеться їсти теж». Уже полудень він грає в цю гру кілька годин, але просить у пола ще одну хвилину. Моторошний голос тата повідомляє його, що він має у своєму розпорядженні 30 секунд. Скот гарячково думає. «Під кожним моїм сном, під кожним...» Його мозок іще блаженно вільний від будь-яких ідей підсвідомості, але він уже почав мислити метафорами, і відповідь сяйнула йому божественним щасливим спалахом. Він біжить на гору сходами так швидко, як тільки можуть його нести маленькі ноги. Чуб сповзає з його засмаглого брудного лоба і відкидається назад. Він біжить до свого ліжка в кімнаті, яку ділить із полом, зазирає під свою подушку і справді знаходить там пляшку Кока-Коли, високу, і останнього папірця. Послання на тому папірці таке, як і завжди. 16. Бул. Кінець. Він підіймає пляшку таким самим рухом, яким через багато років підійме срібну лопату. Він почуває себе героєм, потім обертається. Пол лінивою ходою з'являється у дверях, тримаючи в руці свою власну пляшку з кока-колою і ключ від кухонної шухляди, в якій зберігається всяка всячина. «Непогано, Скоте! Це забрало в тебе трохи часу, але ти все відгадав!» Пол відкриває свою пляшку, потім пляшку скота. Вони цокаються шийками. Пол називає це «причаститися». І коли ви це робите, то маєте загадати якесь бажання. «Яке буде твоє бажання, Скоте?» «Я хочу, щоб цього літа до нас приїхала пересувна бібліотека. А ти чого хотів би, Поле?» Брат дивиться на нього спокійним поглядом. Незабаром він піде вниз і зробить їм сандвічі з арахісовим маслом та желе. Взявши стільчика на задньому ганку, де колись спав і грався їхній улюблений котик який накликав на себе лихо своїм нявчанням, щоб поставити його собі під ноги і дістати на почату банку зі свіжим маргарином і з горішньої полиці буфета. І він каже. Але тут Скотт уриває мову. Він дивиться на пляшку з вином, але пляшка з вином порожня. Він і Лізі скинули свої парки і відклали їх у бік. Під деревом ням-ням стало зовсім тепло. Можна сказати, навіть гаряче, майже задушливо. і Лізі думає. Треба нам якнайшвидше вибиратися звідси. Якщо ми тут залишимося надовше, сніг на вітах почне швидко танути і зрештою обвалиться на нас. Сидячи на кухні з меню від оленячих рогів у руках, Лізі подумала. Я теж маю якнайшвидше розлучитися з цими спогадами. Якщо я цього не зроблю, то щось набагато важче, аніж сніг, обвалиться на мене. Але, може, скот саме цього і хотів? Що він задумав? І чи не є, цей пошук була для неї шансом витримати навалу спогадів. Але мені дуже страшно, бо я вже так близько. Близько до чого? Близько до чого? Цить прошепотіла вона і затримтіла ніби від холодного вітру. Можливо, від того, який віяв від Єлоунайфа. Але тоді вона тримтіла тому, що в неї було дві думки і два серця. ще зовсім трошки? Це небезпечно. Небезпечно, маленька Лізі. Вона це знала. Вона вже могла бачити, як іскри істини просвічують крізь дірки в багряній завісі. Світяться, наче очі. Чула голоси, які нашіптували їй, що існують поважні причини, чому тобі не слід дивитися в дзеркало, якщо в цьому немає великої потреби, а надто після того, як споночіє, і ніколи в сутінки. Причини не їсти свіжих фруктів по заході сонця, і дотримуватися абсолютного посту між 12-ю ночі та 6 ранку. Причини – не відкопувати мерців. Але вона не хотіла покинути дерево ням-ням. Принаймні, поки що не хотіла. Не хотіла розлучатися з ним. Він хотів, щоб до них приїхала пересувна бібліотека. Хоч йому було тільки три роки, типове для скота бажання. А Пол? А чого хотів Пол? «Ну ж, бо Скотте», – запитує вона його, – «яким було бажання Пола?» Він сказав, «А я хочу, щоб тато помер на роботі, щоб його вдарило там електричним струмом, і він помер». Вона дивиться на нього з жахом і жалістю. Несподівано Скотт починає знову вкладати речі до ранця. «Ходімо звідси, поки ми тут не підсмажилися», – каже він. «Я думав розповісти тобі багато більше, Лізі, але не можу. І не кажи мені, що я не такий, як мій старий, бо не в цьому річ, ти розумієш. Річ у тому, що кожен у нашій родині щось одержав від цього». Пол також? Я не певен, що зможу далі розповідати тобі про Пола. Гаразд, каже вона. Ходімо назад. Ми подрімаємо, а потім зліпимо сніговика або щось таке. Погляд сповнений глибокої вдячності, яким він її обдаровує, вселяє їй почуття сорому. Бо насправді вона і сама хоче, щоб він зупинився. Вона вже почула від нього стільки, скільки спроможна переварити, принаймні на даний час. Одне слово. Вона сама тепер на грані божевілля. Але вона не хоче, щоб він остаточно зупинився на цьому, бо вона має власне уявлення про те, як надалі мають розвиватися події. Вона майже впевнена в тому, що могла б закінчити цю розповідь за нього. Але спершу вона має поставити одне запитання. «Скоте, коли твій брат пішов того ранку, щоб купити Кока-Колу, призи за добрий бул?» Він киває головою. «Грандіозний бул!» А вже ж, коли він пішов до тієї маленької крамниці, Мюлі, невже нікому не здалося дивним бачити семирічного хлопчика, який прийшов до крамниці весь порізаний, навіть якщо ті порізи були заліплені пластером. Він перестає затягувати пряжки наранці і дивиться на неї дуже серйозним поглядом. Він ще усміхається, але рум'янець майже повністю зійшов з його щік. Його шкіра здається блідою, майже восковою. Лендони зцілюються швидко, мовить він. «Хіба я тобі не казав?» «Казав», – погоджується вона. «У тебе і справді все загоїлося дуже швидко. А тоді вже не боячись і самій збожеволіти, вона наважується піти далі. Ти також казав, що це тривало ще сім років», – додає вона. «А то ж сім». Він дивиться на неї, тримаючи ранець на колінах, обтягнутих синіми джинсами. Його очі запитують, скільки ще їй хочеться знати. Скільки вона посміє знати. Отже, полові було тринадцять років, коли він помер. Так, тринадцять. Його голос звучить спокійно, але тепер на його щоках не залишилося жодної кровинки, хоч вона бачить, як краплі поту проступають там, крізь його шкіру, а його волосся мокре від нього. Майже чотирнадцять. Твій батько зарізав його своїм ножиком, чи не так? Ні, каже Скот тим самим спокійним голосом. Він убив його з рушниці. Зі своєї 30.06 у підвалі. Але, Лізі, це було зовсім не так, як ти думаєш. Тобто не в нападі, люті, їй здається, він хотів сказати їй саме це. Не в нападі, люті, а цілком холоднокровно. Ось що вона думає під деревом ням-ням, коли їй здається, що частина третьої історії, яку розповідає їй наречений, матиме назву – убивство святого старшого брата. «Цить, Лізі, цить, маленька Лізі», – сказала вона собі на кухні. «Дуже тепер налякана, і не тільки тому, що вона тоді так помилялася у своїх припущеннях про смерть Пола Лендона. Вона була налякана, тому що усвідомила надто пізно, надто пізно, що зроблене назад не повернеш. А з тим, що ти пригадала, тобі доведеться відтепер жити. Навіть якщо спогади божевільні. Я не повинна все пригадувати, сказала вона, швидко згинаючи та розгинаючи меню». Я не повинна, я не повинна, я не повинна відкопувати мертвих. Таку дурницю не можна собі дозволити. Це було зовсім не так, як ти думаєш. Вона думає те, що вона думає. Хоч вона й кохає Скотта Лендона, але вона не прив'язана до колеса його жахливого минулого. І вона думатиме те, що вона думає. Вона знатиме те, що вона знає. А тобі було десять років, коли це сталося, коли твій батько, а Йому було лише десять років, коли батько вбив його улюбленого старшого брата, коли батько по-звірячому вбив його улюбленого старшого брата. І частина четверта цієї історії позначена своєю власною страхітливою неминучістю, хіба ні? Вона не має жодних причин для сумніву. Вона знає те, що вона знає. Те, що він мав тоді лише десять років, нічого не змінює. Він був, зрештою, вундеркіндом у всьому іншому. «І ти його вбив, Скоте!» Ти вбив свого батька, ти його вбив, це ж правда. Голова в нього похнюплена, волосся висить, затуляючи йому обличчя. Потім із за цієї темної завіси проривається назовні одне сухе і конвульсивне схлипування, схоже на уривчасте гав собаки. Потім тиша. Але вона бачить, як здіймаються його груди, намагаючись скинути з себе важкий тягар. А тоді Я розрубав йому кіркою голову, коли він спав і скинув його труп у висохлий старий колодязь. Це було в березні під час ураганної сніжної пурги. Я витяг його назовні за ноги. Я хотів закопати його там, де був похований пол, але в мене не стало сил. Я намагався, намагався і намагався, але він, Лізі, не піддавався моїм зусиллям. Він наче впирався. А тоді я зіпхнув його в колодязь. Певно, він і досі лежить там, та коли вони продали ферму з аукціону, то я, я, Лізі, я, я боявся. Він тягнеться до неї, наче сліпий, і якби її там не було, він упав би обличчям на землю. Але вона тут, і вони. Вони. Вони вдвох якось дають собі раду. Ні, прогорчала Лізі. Рвучкими рухами пальців вона згорнула меню майже в рурочку. Тицьнула його назад у кедрову скриньку і з ляском опустила кришку. Та було вже пізно. Вона зайшла надто далеко. Було вже пізно, тому що... Якось вони спромоглися вибратися з-під верби під снігопад. Вона обійняла його під деревом ням-ням, і вони... Бум-бул! Вони вже зовні, під снігом. Лізі сиділа в себе на кухні із заплющеними очима. Кедрова скринька стояла перед нею на столі. Сонячне світло, яке вливалося крізь східне вікно... Проникло крізь її повіки і утворило щось подібне до бурякового відвару, який коливався і плюскотів у ритмі її серця, ритмі, який зараз був занадто швидким. Вона подумала: "Гаразд, цей спогад я вже пережила. Думаю, я зможу жити з одним. Один спогад мене не вб'є. Я спробую, я спробую". Вона розплющила очі і подивилася на кедрову скриньку, яка стояла перед нею на столі. Скриньку, яку вона шукала з такою нестямною наполегливістю. І тут їй пригадалося те, що колись сказав Скотові батько. «Лендони і Ландреуси перед ними діляться на два види – придурків і психодіотів. Психодіотам була властива, серед усього іншого, манія вбивства, більш або менш виражена. А придуркам?» Скот допоміг їй скласти про це свою думку в ту ніч. Придурки перебували у стані такого собі домашнього ступору, як її рідна сестричка, яку вони з Дарлою прилаштували в Грінлоні. «Якщо ти робиш це задля врятування Аменди, Скоте, про що потіла Лізі, то ти можеш про це забути. Вона моя сестра, і я люблю її, але не настільки. Я повернуся в це, в це пекло заради тебе, Скоте, але не заради неї чи когось іншого». У вітальні задзвонив телефон. Лізія підхопилася на ноги, ніби дістала удар кинджалом, і голосно зойкнула.